Josva, kapittel 1 «Og det skjedde etter at Jehovas tjener Moses var død, at Jehova sa til Josva, Nunes sønn, Moses tjener. Min tjener Moses er død, og nå, bryt opp, gå over denne jordan, du og hele dette folket, inn i det landet som jeg gir dem, Israels sønner.» «Hvert sted som deres fotsåle trår på, skal jeg visselig gi dere, slik som jeg lovte Moses. Fra Ødemarken og dette Libanon til den store elven, elven Aufrat, det vil si hele Hetittenes land, og til storhavet mot solnedgangen skal deres område være. Ingen skal holde stand mot deg alle ditt livs dager. Liksom jeg viste mig å være med Moses, skal jeg vise mig å være med dig. Jeg skal ikke svikte dig eller forlate dig. Vær modig og sterk, for du er den som skal la dette folket ta i arv det landet som jeg sverget over for deres forfedre at jeg skulle gi dem. Vær bare modig og meget sterk, så du er nøye med å følge hele den loven som min tjener Moses ga deg befaling om. Vik ikke av fra den, hverken til høyre eller til venstre, for att du kan handle med visdom over allt hvor du går. Denne skal ikke vike fra din munn, O du skal dag og natt lese i den med dempet stemme, for at du kan være nøye med å følge alt som står skrevet i den. For da vil du gjøre din vei framgangsrik, og da vil du handle med visdom. Har jeg ikke befalt dig? Vær modig og sterk. Bli ikke oppskaket og vær ikke skrekslagen, for Jehova din Gud er med dig over alt hvor du går.» Og Josva befalte så folkets oppsynsmenn og sa, Gå midt gjennom leiren og befal folket og si, Gjør i stand proviant til dere, for om tre dager går dere over denne jordan for å dra inn og ta i eie det landet som Jehova deres Gud gir dere, for at dere skal ta det i eie. Og til Rubenittene og Gadittene og Halemanasse stamme, sa Josua, Husk det ord som Jehovas tjener Moses ga dere befaling om, da han sa, Jehova deres Gud gir dere nå ro, og han har gitt dere dette landet. Deres hustruer, deres små barn og deres buskap skal bli i det landet som Moses har gitt dere på denne siden av Jordan. Men dere menn skal gå over i stridsformasjon foran deres brødre, alle de tappere veldige menn, og dere skal hjelpe dem. Først når Jehova gir deres brødre ro liksom dere, og de også har tatt i de eie det landet som Jehova deres Gud gir dem, da skal dere vende tilbake til deres eiendomsland og ta det i eie, det som Jehovas tjener Moses har gitt dere på den siden av jordaen som vender mot soloppgangen. Da svarte de Josua og sa, Alt det du har befalt oss skal vi gjøre, og hvor du enn sender oss skal vi gå. Som vi hørte på Moses i alle ting, slik skal vi høre på deg.» Måtte bare Jehova din Gud vise seg å være med deg, liksom han viste seg å være med Moses. En vær mann som setter seg opp mot din befaling, og ikke lytter til dine ord i alt det du befaler ham, skal lide døden. Vær bare modig og sterk.»